Basme în limba română. Diavolul cu trei fire de păr aurii. De mult, foarte de mult, într-un orașel, un mare noroc a dat peste un cuplu sărac de țărani. Li s-a născut un fiu cu semnul unui sceptru în spatele urechii stângi. Băiatul lui i s-a prezis un destin măreț. Avea să aducă noroc și bogăție nu doar părinților săi, ci și întregului oraș. Se mai credea, de asemenea, că de îndată ce va fi destul de mare, se va căsători cu fica regelui. Erau meniți unul altuia. Cuplul era cât se poate de fericit. Când regele a aflat despre băiat, s-a enervat foarte tare. Cum să se însoare fiul unui țăran cu fica sa, o prințesă? S-a deghizat într-un moșier bogat, și s-a dus la casa țăranilor Mințind că nu are copii Le-a oferit părinților Doi saci cu aur În schimbul singurului lor copil Părinții s-au gândit puțin Au refuzat cu respect aurul Dar au fost de acord Să dea copilul Știau că erau prea săraci Pentru a-i oferi copilului Ceea ce merita Regele a luat băiatul și l-a pus într-o căruță nesupravegheată, care pleca din oraș Voia să țină băiatul departe de fica sa În noaptea aceea furtunoasă, regele s-a gândit că a schimbat destinul Dar asta nu avea să se întâmple La un timp după ce a plecat regele, copilul a fost găsit de un om simplu El și soția lui nu aveau copii L-au botezat pe copil Leo Și s-au hotărât să-l adopte și să-l crească Anii au trecut și Leo a crescut Devenind un tânăr sclipitor Într-o zi, în timp ce mergea prin pădure Scuzați-mă, domnule Știți drumul spre orașul Hogs? Oh, e ușor! Faceți stânga de la copacul la acela ciudat și apoi... Nu! Cum e posibil? L-am trimis departe! de îndată ce va fi destul de mare, se va căsători cu fica regelui! Nu! Nu l-aș lăsa niciodată să se căsătorească cu fica mea! Ce fac acum? Stai! Am o idee! Ah -ah. Ah -ah. Ascultă, băiete, am un mesaj urgent de la rege care trebuie trimis reginei la palat Vrei să mă ajuți? Este foarte, foarte important Ai grijă să nu deschizi scrisoarea Oh, am înțeles, maestate, n-am să deschid plicul Am să plec de îndată Oh, chiar te rog cu cât mai repede ajungi, cu atât mai repede îți vei întâlni destinul! Leo și-a început călătoria, fără să-și dea deloc seama că misiunea lui abia a început. A mers ore în șir, până la palat mai avea doar câteva minute. Dar brusc a apărut un șarpe în fața calului. «Billy, liniștește-te!» Unde mă duci? Billy, oprește-te!" Pe când s-a oprit calul, Leo era deja în adâncul pădurii, departe de castel. Din fericire, a găsit o căsuță. A coborât de pe cal și a bătut la ușa de lemn. Bună! Mă numesc Leo! Mergeam spre palat să duc un mesaj important..." Dar m-am rătăcit pe drum Aș putea să stau aici La noapte, vă rog hmm. E o casă plăcută Mulțumesc că mă lași să stau Se pare că nu știi Cine sunt Oh, ba da Tu ești ghimbir Oamenilor din oraș le e frică de tine Ei spun că jefuiești case Curios totuși pentru că se pare că nu știu exact ce casă ai jefuit Asta pentru că n-am făcut-o Oricum, indiferent ce spun oamenii, Nu o să mă creadă niciodată Probabil se sperie din cauza înfățișării mele Dar tu de ce nu te sperii de mine? Păi, mie-mi plac oamenii dar nu plec urechea la tot ce spun ei Spun lucruri despre cei pe care nici măcar nu-i cunosc Adică, tu ai lăsat un străin să stea pentru o noapte în casa ta, nu-i așa? Eu cred că ești generos Gimbir era în șoc În toți anii ăștia, nimeni nu a fost niciodată amabil cu el Leo a mâncat ceva și s-a dus direct la culcare lui Gimbiri i s-a părut ciudat că unui civil i s-a cerut să ducă un mesaj regal A observat plicul în haina lui Leo Curios, s-a hotărât să îl deschidă Cel care aduce această scrisoare trebuie aruncat în temniță pe viață De ce să ceară regele așa ceva? Regele are inimă rea Leo nu merită asta!" Ghimbir a rupt scrisoarea. A scris un alt mesaj pe o altă hârtie, a pus-o în plicul regal și apoi în haina lui Leo. A doua zi, când Leo a ajuns la palat cu scrisoarea... Cel care aduce această scrisoare trebuie să se însoare cu prințesa de îndată." chemați pe prințesa Bela, vă rog Bela, tatăl tău dorește să te măriți cu acest tânăr Ești de acord? Așa cum le era destinul de îndată ce Leo și Bela s-au uitat unul la altul S-au îndrăgostit Da, vreau să mă mărit cu el, mamă Regina era foarte fericită Nunta a avut loc în aceeași zi. Leo și Bella erau foarte fericiți. Dar nu pentru mult. Când regele s-a întors, s-a înfuriat când a aflat ce s-a întâmplat. Dar era prea târziu. Leo era prinț acum. Regele nu putea să-și arunce ginerele în temniță. S-a gândit la un alt plan. Oh, mi se rupe inima! Știu că trebuia să-ți fi spus asta înainte, dar prințesa e blestemată să moară în a șaptea zi de căsnicie! Doar un singur lucru o poate salva! Cele trei fire de păr aurii ale diavolului! Nu te pot obliga să pleci! Am să merg! N-am să permit să se întâmple nimic soției mele! <laughs> <laughs> Leo și-a luat la revedere de la soția lui În drumul către diavol a ajuns la un oraș mare Iar paznicul l-a oprit Dacă vrei să intri, ghicește ghicitoarea asta Spune-mi, de ce fântâna stăpânului nostru, care o dinhimoară de de vin Nu mai vrea să ne dea acum nici măcar apă? Leo s-a gândit puțin. Um, știu soluția la problema ta, dar nu pot să-ți o dau acum. Vezi tu, eu sunt într-o misiune foarte importantă și mi s-a spus că cel care mă obligă să răspund la vreo întrebare înainte de a-mi fi îndeplinit misiunea, va fi transformat într-o capră. Care era întrebarea ta? Ceva despre o fântână? Nu. Eu... <rători> <rători> Unde te grăbești așa? Ce-ar fi să-mi dai răspunsul când te întorci? Oh, cât de generos ești! Mulțumesc, domnule! Leu s-a dus mai departe și a dat de un alt oraș. Paznicul a întrebat spune de ce pomul care o avea mere de aur acum are doar frunze? Leo a dat același răspuns și paznicul l-a lăsat să intre. Tocmai când Leo se gândea că șirul ghicitorilor ciudate s-a terminat, a dat peste un barcagiu, care i-a spus o altă ghicitoare. O să te duc pe malul celălalt, dar spune-mi un lucru. Eu duc oamenii încoace și încolo, în fiecare zi, fără nicio schimbare în munca sau viața mea. Cum să mă opresc? Leo a oftat și a spus barcagiului despre capră. Barcagiul s-a gândit evident că e mai bine să fii barcagiu toată viața decât să fii capră. L-a dus pe Leo pe malul celălalt și și a luat la revedere. Leo a ajuns în sfârșit la grota diavolului. Afară a văzut că cineva încerca să culeagă mango dintr-un copac. Ahem. Ahem. Oh, scuze, îmi cer scuze! N-am să mă ating deloc de mango, promit! Cum? Tu nu ești nepotul meu! Fiu, credeam că e diavolul! Tu de ce ești aici? Diavolul e nepotul tău? Ah, foarte bine atunci! Poți să-mi spui unde este? Trebuie să-i pun trei ghicitori! Leo i-a povestit totul bunicii diavolului Cum? Regele a spus că cele trei fire de păr aurii ale diavolului vor rupe blestemul? <laughs> Regele pare să fie chiar mai rău decât nepotul meu Tinere naiv Socrul tău vrea ca tu să dai de necazuri De asta te-a trimis aici Stai! Asta să fie? Uite, vine diavolul! Dar aș vrea să văd ce face cu tine! Leo era un tânăr inteligent S-a gândit puțin și a făcut un târg cu bunica Bunica urma să-l salveze pe Leo și să primească răspunsul La cele trei ghicitori puse de către paznici și de către barca Giu. În schimb... El nu trebuia să-i spună diavolului că bunica lui a încercat să mănânce fructele de mango hmm, Ești deștept! Bine, de acord! Bunica diavolului l-a transformat pe Leo într-o furnică și l-a ținut în buzunarul ei Când a sosit diavolul, era atât de obosit încât s-a dus direct la culcare Ha, bunii, ce crezi că faci? Oh, ce vis oribil, groaznic am avut Am visat o fântână care avea cândva vin Dar acum nu mai are nimic, nici măcar apă Asta pentru că sub fântână trăiește o broască mare Cineva trebuie să o gonească de acolo și atunci vinul o să înceapă să curgă Noapte bună! După un timp, când diavolul dormea dus, bunica lui i-a smuls încă un fir de păr auriu Aaaa! Ce mai e acum? Oh, încă unul! Există un pom minunat care făcea mere de aur Iar acum nu are decât frunze! Sărmanul pom! Un șobolan îi roade rădăcinile, bunico! Cineva trebuie să gonească șobolanul! Oh! Bine! Culcă-te la loc! Am să încerc să adorm din nou! Nu! Știu că ai să-mi smulgi părul din nou! Așa că... poftim! Acum, nu mai e ce să-mi mai smulgi! Mulțumită! Păi, aș mai avea o ghicitoare! Cum sună? De ce nu poate barca G-ul să se oprească din a duce oamenii cu barca? Nu vrea să facă asta. Cum se oprește? Pentru că vâsla e blestemată. Trebuie să dea vâsla cuiva ca să se elibereze de blestem. Pot să mă culc la loc acum? Ah, sigur că da. Sapte bună. Unica l-a transformat atunci pe Leo din nou în om și i-a dat cele trei fire de păr aurii. Leo s-a înclinat în fața ei și a plecat repede înainte ca ea să se răzgândească. Ai răspunsul? Sigur că da, dar întâi du cu barca. Odată ce ajung pe cealaltă parte, am să-ți dau răspunsul. Barcăgiul a făcut așa cum i s-a cerut Dă vâs la cuiva și vei fi liber La revedere! Pe drumul de întoarcere l-a întâlnit pe al doilea paznic. Prietene, e un șobolan care roadă rădăcinile pomului De aceea pomul tău nu face mere de aur Fericit, paznicul s-a dus la pom și a luat șobolanul de acolo pomul a făcut imediat mere de aur. Bucuroși, oamenii din oraș i-au dat lui Leo doi saci de aur. Acum era timpul să răspundă la întrebarea primului paznic. Sub fântână trăiește o broască mare. Gonește-o de acolo și fântâna va avea din nou vin. O, oh, și ce fântână splendidă era! Și primul oraș l-a răsplătit pe Leo cu patru saci de aur. Leo a acceptat răsplata și a pornit spre palat. Când regele l-a văzut pe Leo apropiindu-se cu sacii de aur, a fost copleșit de lăcomie. Oh, oh! ginerele meu s-a întors! Mi-am făcut griji pentru tine! Spune-mi, unde ai găsit aurul ăsta? Leo știa acum cât de rău era regele. E un barcagiu în drumul spre diavol. Tot ce trebuie să faci e să urci în barca lui, să iei vâsla și să treci repede râul. Sunt câmpii cu aur pe partea cealaltă. Regele s-a grăbit la barcagiu. Fără să se gândească prea mult, a luat vâsla din mâna barcagiului. Barcagiul s-a bucurat și l-a lăsat pe rege singur. Între timp, Leo a aflat totul despre părinții lui adevărați. Atât părinții lui adevărați, cât și cei care l-au crescut, au fost invitați la palat. Profeția s-a împlinit. Leo a adus noroc și bogății întregului oraș. Cât despre regele Lacom, se spune că și acum vâslește încoace și încolo complet singur. Căci nimeni nu a îndrăznit vreodată să ia vâsla.